وإن الحمد لله نحمده ونشكره ونستعينه ونستغفره ونأوض بالله من شرور أنفسنا وسيئات أمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اشهد ان محمدا عبد الله ورسوله بلغ الرساله وادى الامانه ونصح لامه وترك همال المحجه البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عن هداه فصلي وتربي وسلامه عليه وعلى اله الطيبين الطاهرين وصحابته اجمعين ومن سلك طريقهم واقتدى بهديهم الى يوم الدين وبعد فلندعي ما الله نماذرو تبارك وتعالى وبصلوات وبيغمبرين صلى الله عليه وسلم اذن بشوقتي بسنك اذن بتج فاتات تصل تديقوا تراسوا الروقن اثيره دهرن ديت الجكيميت pastaj vë zërmës Sulejman kam në lejarata e kaluar se Islami me këtë forcën e tij hesë veponon drejt realizimit të parimit të madh të parimit të vëllazërisë mes muslimanëve me, të bashkimit të atyre të cilët Kan sa la ilahe illa Allah Muhammadur Rasulullah Për të realizuar atë parim, për të bërty fort dhe unik, për të bërë një shoçri të palëkundur, për të qenë shembull, për të qiv, për të parë dhe të mbramë, për ata të cilët janë në doin timirin, po edhe për ata të cilët janë në doin të keqën. Parim kë në për një të ciljit edhe në të ciljit mëslimant, bëhën të lunë të rdhe krenar, të të ignacin e Allahut, janë të fort dhe shambull dhe mostër edhe për të tjeret. Vlazerikjo, parim i cili ka shumë të mira dhe dobi, i cili ka shumë së nime të ndryshme, se cila me mirë dhe me rëndësishme se sa tjetra. Edhe pa dëshim nga këtu parime është, ndihne e sa për të mirë, e të awan alë lbirri o të takua, që shka thamë Allahu i madhruar, vë të awan u alë lbirri o të takua, vë la të awan u alë lithmi o lëdhuan. Dhe ndihmojni njëri tjetrit, ojë muslimon alë lbirri vëttaqwa në mirësi dhe në dhe vaqëmëri në puntë harit në puntë të mira atë ujën të shumëta dhe të panu murta vëla të avonu alë lithme lëdhëvan dhe muslim të ihmanin jëri tjetrit në mëkat në gjuna dhe në armitësi në puntë të kqia të cilët të urrejnë allahu i madhruar sepse nuk o vend që miku i mirë vla i mirë të ndihmaj vla dhe mikut ati që e dëndhe e dëndë të mirë në pun të këqia por gjithë në të ndihmaj në pun të harit dhe të mira nga parimet në të cilat thret kërë islam në përmjet vlazëris është dhe të ndihmaj vla dhe tja pikrahen e ti Krahën ati, kur është në rrugë të mirë, por edhe kur është në rrugë të keqë. Ka fan pejgamberi a.s. O në sërëha këdhalimën e o madhlluma, ndihmoj dhe nga dhënje dhe triumfo blanë tëndë, kur është të valim, zëllumqar, o madhlluma, apo kur atina i ka bod dikush zëllum, pra kur është ajin zëllum, në këtë rast ajo është në rrugë të keqë, Ndihma jote si vla dhe si motër, është me ndalë atën nga kjeqja. Kjo është ndihmë, me ndalë mikun, vlaun, atën që dën nga kjeqja, nga krimin, nga gjënahin, nga mkati, nësë svelan me vazhdo rrugën e mkati të hidrimit Allahut. Por në të kunder tënë, nëse është idëmtuar, me është i dorën e ndihme zvlaut, me ndihmoar atina me ndalë krahë, në qfarët dëmnyre kërkon nevoja, dhe për shtatët dhe javlen me i dalatina ndim si në bas rasit dhe vendit pra ndihmo vla në të në të dy rastet ndihmo vla në të në të gjitha rastet Vlazri kjo paremi cili nuk njef kufi i cili nuk ndërpritat dhe nuk përfunden me ndryshimin e fazave të njeriut kur është i dëp kur është i fort kër është i pasur, pas të i varëfor, kër është i ri, pas të i plak, kër është shimdojsh, pas të i simuar dhe kështu mëral, kër është i gjallë e i vdekur. Parim, frytet e të cilit të vazhdojnë në të gjitha fazët të përcijëllin jëri unë, derin e vdekër dhe pas vdekjes, të përcijëllin atë, derin në rënjallë dhe pas rënjallës dhe rënjëllës dhe rën Parimet të tila nuk ka, nuk egzistojnë në asë një shëqëri, vetëm në shëqërin në islamë dhe vetëm në ata të cilë të kanë shëqërin dhe vlazrin e tyre për hirë të Allahot të madhruar të barek e wa taala. Parimi vlazrisë, parim të cilë në realizaj pejgamberi sallallahu taala aleyhi wa sallem, punojë, për të kultivuar atë të thellë në zemrat e me gjbe dhe shokve të ti, të pasuaz bë ti, të nëzansave ti. Njëherë, pësa ishte një mekë, pas taj jo edhe pasi është përngull një medin, dhe zëtën nga hapat e partë të cilët të ndërmori, a lejhi salatu vëzë salam, me arritjen e ti një medin e është fërcimi vlazërisë mes mëslima nëve. Me i bërë ata onik dhe të fortë, kje vlazëri, e kultivu arthell, edhe në bjëllë në zamra të atyre burra dhe të mëdhej, me fjallën la ilaha illa Allah, Muhammedur Rasullullah, u pa qartë në luftën e bedrit, u pa dhe ma qartë në luftën e hudit, na të qëndri me të bëva, të atyre burra dhe të mëdhej, të cilit, e herënin vedveten, kur ishtën pëtje, me ndihmuar vlaut, me ndihmuar vhehet si të tyre, me ndihmuar pejgamberit a lejhissalatu vësselam, kërë është e mpytja interesi për gjithë shumë. Këpërim, u pa qartë edhe në kohën e u pobekrit, u pa qartë edhe në kohën e u merit radiallahu anhu. Dhe sa për illustrim, u apërmendim një njarje, për njarjeve të mëdha dhe të ndryshme, Me ndikim shumë të madhë të cilat lënë peshë, lënë gjormë të pashëlliora në historinë e njerëzimit. Jemi në vitin e të të mëdhët hijgri, viti të të mëdhët ishtë për ngule si pejgamberet a lejhissalatu vëssalamë. Kë vit ka qenë vit i zi, vit i muajtjeve, vit i sakrifisave, vit i sprova dhe të mëdhajë. Sprova këtu të cilat nuk kanë kaluar mëslimant më herët, por edhe në vënd nuk kanë kaluar kohët të gjatë. Qohët, viti vdekjes, amur rëmadi, apo viti fatësis, viti skamjes, Allah i madhruar ka desht, me sprova mëslimant këtë vit me fatësi të mave, qohët i til, sepse kanë vdekur, Në numer i madh shumë i madh i moslimanëve apo çuo dvi ti vetitil vet e hirit sepse toka dashkëtitira është bëka marr ngjyrën e hirit nga fatësia e madhe dhe nga dielli i madh, nga temperatura e lartë. Po vdesin njerëzit ulni. Po vdesin njerëzit ulni nuk kanë çka hajnë. Dy dytë është fat. O merë radiallahu anhu Kalifej muslimonve, i mërzitur shumë, i prokupuar shumë me vujtjet e muslimonve, po shënen telegram urgent kërkesa koordinatorve ti të cilet i kishtë jashtë gadi shullit arabik, sepse kje vujtja ma dhe kje fatësi e kishtë e përfshirë me se shumë të gadi shullin arabik. Nuk ishte pikujit, nuk ishen qka pinjë dhe qka hajnë muslimonët, Kishin zbritur nga rashkreti tira, dhe nga në malësia në qytete, në veçantini me din dhe mek, mos po kanë në diqka me humër, por vetëm sa ju kishtë të shtuar belaja dhe vërëfëria. O mërë e radjallahu anhu, o dërgan letra dhe ftesa dhe kërkesa, me këmbësëve dhe koordinatorve të ti, të cilet të kishtë të dërguar dhe qishme heret ishin të vendosin vendet jashtë, nga dishull të arabik, së kërse Amr ibn Asi atjen një gjib, vë Abu Bejda atjen sham, dhe Muavi atjen madhen siri malarg, dhe ajtjetëri atjen bahrej, dhe ajtjetërin kufe, dhe ajtjetërin irak, dhe kështu mëral, dhe fillojnë me jarën dihimat, nga kataran të botës të mëslimanve, kur janë mësliman të nëzor, këtu vrejet kur është, në nivellë lëzëri adhën e tëjti mëslimanve, Amrë e ben asë i pari, a i sahabi i bekuar, fillon me i dërguar me anje ndihmet, ndihmat mëslimonve, e ne anën tjetër dhe karavanet e gjata për toke, e bubejt e të për nëlgjerrah, i dërgon 4.000 deve, të mbu shura me dreth dhe me bereqet, muaviju atje dërgon, hiq ma pak se 3.000, atje i vin nga kufët me mija, edhe kështë të mërodh, Omer e shpal gjendje mërgjente Ngrit e rëzëqatin Kësaj radhe nuk i merë rëzëqati i mëslimonve Mëslimon të janë në vujtje të mëdha Kanë nevoj për një unitet të fort me zveti Për me i dal në skaj Për me i dal në fund kësaj krizët madhe E cilaj ka përfshir krejtë mëslimon Linga Shërptore të Omerit rëdi Allah Hoan hofët Sikur se të gjatë të më shumë ajo kriz, e cilat gjatë i vetëm një vit, jam i bimë dërso merët do të kishtë vdekor nga mërzinja mahe, që e kishtë kërë shih të mëslimon, sësi nuk për kanë që ka me hamër dhe me pi, sësi mëslimon të përhekon e nuk janë tanë në gjendje të bëjnë sa për njajtë, Muslimëm er o meri ishtë njeri ju me i preëkupuar, ishtë njeri ju me i mërzitor, ma së përkëti han të dhe pinte, e lutë Allahun gjatë dhe bëndë të dua gjatë dhe pandër për e i thërë të Muslimëm, në frikë dhe të vëqëmeri dhe akujtën të ajetë të Allahu të zëvë gjëllë, sa a i cili bën sabër, o me jetë tëqi, a i cili ka frikë Allahun të zëvë gjëllë, Allah ko me i qurëzë, Allah ko me përrizuar, nga nuk e bojnë mendë fare. Dhe përri një plan, përmindan dhe imat e mëslimonve dhe përmindan dhe imat e mëslimonve dhe përmindan dhe imat e mëslimonve dhe deshti Allah i madhruar dhe kate i kaluan dhe se këtë krizë dhe pas një viti, Allah u të shohi, Allah u të shohi bereqet, Allahu azzogjel u angritjat bela muslimonve dhe u këthyen muslimon në gjendjene me hërshme që muslimon, bashksia, e kishën Lëzër dhe motra muslimon unitet dhe bashkësia e umetit islam ka allë në shpreje të kryoj që dira të më dha gjatë tër historis derin kohën e sodit derin ditën e sodit ku nuk është me a unitet mes mëslimanëve, nuk është me a e vlazëri mes mëslimanëve. Ata burrat mëvej janë përpjekur dhe kanë arritur, ta kultivojnë këtë parim në mesin e mëslimanëve, në mesin e pasuzve të dinit e Allah vë të zëgjën edhe nesat, duke munduar ta ndjekëm rrugën e tyre mund do a me ta kultivojm qet parim të vlasris ku pa te nuk heset për para me leti pa te shkatrohat me letive shësirja jon pa te thyhet pa te psandis fat pa slys fat pa te zhgënjet pa të u nas at mund ta humb edhe drejtimin dhe kiblen e tij dhe mund ta ndroi drejtimin e ta pas ai dikën tjetër jashtë burimeve dhe pasimeve dhe bazave të dhënë të Allahut të madhruar por ja që nuk po arrijm ndoshta defekte thjesht është tek ne për shkak të mos sinqeritetit ton për shkak të mos devotshmërisë ton për shkak të mos lirjes tfort ton Ma Allahu në mërzor, në sene gjithë shtat ata të sillet trasë në këtë parëmë dhe në përgjithësi ndin Të Allahut, nuk i kanë lidhje të tyre të forta me Allahun. Allahu nuk ka mështuar berëchet në fjalë të tyre dhe në veprat të tyre, por padyshim ka ka shoqja dhe, dhe arsye të tjera, ka edhe defekte të tjera të cilat ndikojnë në mësë realizimin e këti i parimi apo pan më bërë në mësë egzistimin e një vlazëri e të forë dhe unitetit të pathyshëm dhe një një mësë dhe të shëqërisë islame ndoshta nga ato gjëratë të cilat e do pësojnë apo e thejnë parimin e vlazërisë islame është kur dikush nga vlazërit musliman në përmjet vlazëris Në përimet këti parimi e kërkon unin e vetë, gjëtsisht njefësin e vetë kërkon të ngobë, gjëtsisht interesat e ti personale, i qëtë para interesave shusërëre. Një vlozëri e tiju, i ka kam të shkurta, një vlozëri e tiju, i ka rojt e plitka, një vlozëri e tiju, nuk ka bereqet të imadhi Allah të bare ke vëtela, për atërësie ka thonë janin nga ulemaja se lefve të parëve tonë, aje qka është për Allahum, ka për të vazhduar, dërsa e qka nuk është për Allahum, ka për të shkëputur dhe për të underprejrë. Për atërësie për po gjejmë, se shumë herë për po vlëzërojemi me vlëzërë, dhe me motra mirë për po nuk pëzgjatë shumë, ndoshtë a kjo shumë herë është prea tyre shkaqeve, sepse për ne përmjetë kësaj vlazërije, po kemë parasysh të realizojnë një qëllën tonin privat dhe personal para parimit të për gjithë shumë të unitetit dhe të vlazërisë dhe të shëqërisë e islame. Zëtën, krejtë hadithet i cilat kanë ardhur, lidhjë me atësë allahu shtonë bereqet atyre që kanë vlazërin për allahu, është Allahu kanë thonë nëse e kanë për mua Nëse duhen për mua Pra nëse kanë jetin e mirë dhe kanë vetëm për Allahum Të bare ke o tala dhe për asken tjetër Pastaj gjenahet dhe mëkatet Janë shkaki fort Që mësë me pasni vlasni lakt fort Dhe ato që shë ndikojnë me të dëpsu arimanin Ndikojnë edhe me thie vlasnin Allahu narujt qafane bubekr el-muzini nipri ulemavë vë djetarë vë të njohër të vjetër të se lefë nëse jen gavla zërëtë uva gavla zërëtë uva Se nuk pëtdojnë kanë filluar me të largu, di e se është rezultatin ndë një gjënahi që e ke ba, shpejtoni pëndim dhe të ndohuta Allahu, por nëse gjenë se pëtta frëvët ndë një vla, dhe ke përcuar raportet më ndë një vla, di e se është rezultatin ndë një punet mirë që e ke ba, pra falin dërua u ahëm, Azë zë gjelë parat mund pun mir të mirë të cilën e keba dhe si rezultat i saj Allah që e vlazri dhe të forcu e aje vlazri. Pastaj, prej gjirave të cilat e do pësojmë lazë një lakun, është ku njeri ju mundohet pa tjetër ta nga dhënje i vetë vetën e ti në qëfar dëmë nërë mënyrë dhe qëfar dëforme, a i të nga dhënje i kur vjen derit e polemika dhe mëzmarveshja, në qdo më njërë më nërë ta u li vlaun e ti, në qdo më nërë më nërë që këtë jetë nga dhënjus, këtë jetë rionfus, ndërsa i tjetë të jetë i mundur, kjo pa dëshim së ka me pas pasoja në dopsimin e vlazëris, apo në dopsimin e mitësi së si fort me zhullës zërëve muslimon. Gjithashtu, mësë gjikimi me liqë të Allahu të zëvëgjel Në mësë marveshje mëslimantë mëzveti është nërmale që vlezërët mëzveti Të kendo njërë mësë marveshje Por të gjikojnë me liqë të Allahu të zëvëgjel Dhe se gjikojnë me liqë jo të Allahu Allahu kom e i ndëshku Allahu kom e i dënu Nga dëshkimi kom e qene dhe thyri atyre vlazrive Ka thani bënu tejmija Allahu e pastë më shiruar kur njerëzit e lojnë gjëkimin me Allahun e madhruar. Atëher, më styre, koma alë në shprejë jarë mitësia dhe fyrja ti unitetit që e kam, kur njerëzit e lojnë gjikimin me fjallën e Allah, kur njerëzit i jepin për parësi unët dhe nefësit të tyre, a kërësi rezultat, Allah ka me qurë, o rejtje dhe thyrje me styre, e këtu parime gjithësështu fryte, jemi duke i parë realitetën e në shëqërin tëllë, pra kemi nevoj të ndëruar lëzër dhe motra mëslimen, të punojmë për këtë parim shumë, të mbjellëm lëzërin në zemrat tona, të qesim atë primar, para vetë vetës ton, para interesave tona, në mënyrë që të jemi një shëqri e fort, dhe nike dhe të japëm shambull të tjerve, dhe të realizojmë që limet e tona, të cilat i kemë, aje është ngritja fjales la ilahe illallah, Muhammedur Rasulullah dhe nënte janë interesat e tjera, dhe resa të takojmë, Allahun e madhruar, të bareke vë tala, duke qenë të atirë që kemi fituar, kënatsinët madhët Allah azze o gjelë. Ashtabuz zërë dhe notra muslimat Bëni stikfar për vedbeten e yu aji Dhe për familjet e yu a dhe për kërëjt muslimat Sa Allahu asht falis Allahu asht imshirshem Ashtakfirullah aliyywa lakum Wë disairin mëmininë min kulli dhambin Fëstakfiruhu Innahu huwa lqafur vahim Realizë e studio produksjoni ekranarja në bërshqin Allahu akbaru fa